a Líz folyó mentén. Két napi járóföldet kitevő területen csattogtak a fejszék, ziháltak a fűrészek, trombitáltak az elefántok, és majom szerű, fecsegő hangjukon kiáltoztak a benszülöttek. Fleming, az intéző két segédjével hajnaltól estig járta a körzeteket, hajszolta a munkásokat, kötözték a sebesülteket, szitták az elefántápolókat, segítettek a legkisebb nehézségnél a bambán benszülötteknek, Ellenőrizték az élelmiszerosztást, és hol-ott-hol hol itt csendült föl a kiáltásuk. Ajó, ajó! Most egy lány érkezik félvad, barna csődörön. Úgy van öltözve, mint a férfiak. Lovagló nadrágban, felgyűlt ingujban, ráncokba gyűrődő, puha moszkító csizmában, nyakáról övlog öv lóg le az övébe, és mellette izzadó, hátra csúszott sisakú fiatalember vezeti gyalog és kantáron a lovát. Azért gyalog, mert a délelőtt folyamán már háromszor esett le a lóról, most csántít, léheg és sűrűn elbotlik. Talán mondanom sem kell, hogy a fiatal ember a déli tengerek réme volt. 45 fok meleg van árnyékban, és Cecil Turn embereivel már reggel óta járta a körzeteket, és járni kell roskadásig a pihenést jelző tong-tong szaváig, mert ahol megfordulnak, ott megkezdődik szabályosan az Európában is jól ismert amerikázás. Ez a folytonos ellenőrzés, intézkedés, utólét fárasztóbb, mint a favágás. A lányom egyáltalán nem látszott fáradtság. Hangja élesen csengett, ha odaszólt a munkásoknak. A keze ilyenkor rövid, erős mozdulattal rántotta vissza a lovat, hogy az megállt, mint a szobor. A fivére közben kimerült-e roskat egy széles és lélegett. Vihendít ki magad, amíg visszajövök, szólt a lány, és elügetett. A második írtványnál puskás ember sietett elője. Fleming volt az intéző. Linta követe volt nálam. Vásznat és dohányt követel a gazember. Nem kap. újhol jár neki, de csak akkor, ha ötven harcossal kiméíti a medret a líz felső folyásánál, ahol az a három sellő van. Akkor kap dohányt és vásznat. A vénysakai főnök gyerekesen követelődzik. Kellemetlen lenne, ha most zavart csinálna. Eh, ha nem tanítja meg őket arra, hogy megbecsüljék a szerződéseket, akkor sohasem lesz lent. Linta nem kap semmit, és ha lejön a hegy oldalába, akkor majd megtáncoltatjuk. Rövidre rántotta a kantárszárat, és a egyet horkanva elügetett. Törns Sesszírcölöp háza egy kiugró sziklaplatón az intéző és a négy fehér munkafelügyelő háza mellett. A két építményből nem csak az ítványok látszottak, hanem a völgy is, amelynek ősbozótján túl Kuala Lumpur kikötője következett. És látszott az alacsonyan terjengő, párákban kéklő hegyarom is, ahol a sakályi benncülöttek tanyáznak. Esténként Cecil házának moszkítóhálóval fedett verandáján vacsoráztak valamennyien. Munkás emberek szokása szerint csendben és komolyan fogyasztották el a vacsorát. Csak miután Fleming, ki tudja hányadszor az évek folyamán, megkérdezte, hogy rágyújthat-e, a kisasszony jelenlétében, a sorra megvillanó öngyújtó lángocskák után indult meg a szó mindenféléről. A veranda lépcsője arat hirtelen egy férfi jelent meg, és egy összvér. – Jó estét! – szólalt meg egy dallamos hang. – Törn, urat keresem! Törn azonnal felismerte szelid utatását. Isten hozta Mr. Howard. Kösse meg az összvérét, és jöjjön be helyebb. Köszönöm, felelte azon a lágy, szinte szentimentális hangon, ami szerénységét úgy kihangsúlyozta. Köszönöm, de nem szükséges megkötni az összvét, És ezzel odafordult az állathoz. Udvariasan megveregette a nyakát, és így szólt. Legyen szíves, maja, álljon itt nyugodtan, amíg visszatérek. És miután a vacsorázók harsogó kacagásban törtek ki, Mr. Hovart halk magyarázkodással jött fel a lépcsőn. Kérem, az összvér az egyetlen állat a világon, amely mindennél többre értékeli, ha a gazdája udvarjas. el a legtöbb összvér azért makacs, mert nem bánnak vele intelligens állathoz méltóan. Howard vagyok. Egyedül Szeszi nem nevetett a jövevényen. Figyelmesen is gyanakodva nézte, hogy nem a jávai kormányzó emberei közül való-e. A férfi külseje, finom vonásai, Szelíd jó társasághoz szokott mozdulatai elárulták, hogy nem sokat foroghatott az őserdőbe. Kérlek, Cecil, Mr. Howarddal együtt utaztunk Szingapúrig, és megkértem, hogy látogasson el hozzánk, ha erre viszi az útja. A nővérem, fordult aztán Howardhoz. Üljön le, mondta Cecil, és Boston Jim kicsit kellemetlenül érezte magát a lány figyelmesen vizsgálódó pillantásaitól. Azonnal elővette egyikét női mosolyainak, mert Bostonnak volt egy női mosolya, ami oly szelidét tette az arcát, hogy a hittérítők irigyelték érte. Nem is gondoltam arra, hogy Mr. Törn kedves meghívásának ilyen hamar eleget tehetek, de a véletlen mégis így hozta. Ugyanis cégem megbízott, hogy a holland-angol vasúttársaság szolgálatában dolgozzam. Mi a maga foglalkozása? kérdezte Sessé. Könyvelő, Mr. Mérlek képes könyvelő az első holland gyarmati közlekedési erténél. Az idén helyeztek át Batáviába, és most majd el kell számolnom a holland-angol vasútépítést. De még eltart egy hónapig, amíg rám kerülhet a sor. Engem nagyon érdekel az erdőírtást, mert van egy nagybátyám Ausztráliába, aki szívesen magához venne, de én előbb szeretném látni, hogy milyen az a munka tulajdonképpen. Ezért, ha megmértóztatnának engedni, itt maradnék egy ideig, hiszen Mr. Törn oly szívesen invitált. Mennyi időt töltött maga a trópuson? Faggatta a lány. Hollandi szokás szerint az első hat hónap után három hónap szabadságot kaptam, és most visszajöttem egy éves szolgálatra. Egész jól bírom, tette hozzá önteltem. Azt hiszem, Szeci, teljesíthetjük Mr. Howard kívánságát. Talán segítségünkre is lehet, mint könyvelő. Boldogan, uram! Jó, mondta Kultán Igazán köszönöm, most már tényleg be fogom kötni Maját az istálóba. Egy nagyon kis fülke áll csak rendelkezésére ebben az épületben. Az iroda, ahol a számlákat és a könyveket tartjuk. Ó, kérem, nekem éppen elég. Felelte rendületlenül mosolyogva, aztán lement a lépcsőn, és odaszólt az összvérnek. Kérem, Maja, fáradjon velem az istálóba és csendesen ellépett az összvérel együtt. Még hallotta, hogy mögötte folytott nevetés hangzik fel.